Dohányozni tilos. Most, hogy a legkomi túl vagyunk, és ezt le is kopogom, ha nem veszik tőlem most rossz néven, lassan elém tünedeznek már a dolgok nevetnivaló oldalai. De kezdetben, bízvást elmondhatom, senkinek sem volt kevesebb kedve a nevetéshez, mint nekem. A családunkban dívó viszontagságok szokása szerint úgy ütött be ez is egyik percről a másikra minden előzmény nélkül. Talán a hideg idő tehetett róla. Feleségem utólagos magyarázata, talán az a sok kis kerék, saját elsődleges magyarázatom. de az is lehet, hogy családi őrangyalunk praclia volt a dologban. ítéljék meg ön. November elején élve a kétnapos vakációval szerétejtettük az utolsó rituális San Mametei Aztán egészen húsvétig szóba se jöhet ilyesmi. Az első nap ragyogó volt. Langyosan és lágyan sütött a nap. A nyár zöldje átadta helyét az ősztompasárga és puha piros színeinek, a kert teli virággal, válszolda varázsal. Feleségem, akinek tetemes munka hátráléka volt, arra nincs eset, hogy a feleségem előre legyen a munkával, magával hozta az írógépét. A gyermekek, akiknek tetemes lecke hátrálékuk volt, arra sincs eset, hogy a gyerekek előbbre lennének a leckével, magukkal hozták a könyveket, füzeteket és tollakat. Az egyetlen, aki nem vitt magával semmit, az én voltam. Az örök naplopó. De persze, mint mindig, én voltam az egyetlen, aki dolgozott. Nyesés, trágyázás, olajozás, kalapálás míg anya és gyermekei álmatagon bókláztak a kert, a tó és a völgy útjain, a teljes beszámíthatatlanság állapotában. Jól ismervén feleségem lelki sajátosságait pontosan tudtam, hogy ezt az időleges valszódai elbambulást a szokásos munka pszichózissal fogja megfizetni. Annak pedig alkotó elemei a következők. Gyötrődés, lidésznyomás, fuldoklás, szívdobogás, porok, nyugtatók, kávék, cigaretták, Úristen, nem bírom! Úristen, de rosszul vagyok! Menj tészt itt észta, micsoda élet! Mintha már is hallottam volna Még Mégsem volt merszem az ünneprontáshoz, s jóslataimat megtartottam magamnak. Alkonyattájt, a szamma metei dicsfényes és rejtelmes őszi naplementekor felvittük kertünk virágait a kis temetőbe. Ott nyugszanak az öregei a sejtelmesen susogó fenyők alatt a hegyek lábánál, melyeket gyerekkorukban megmásztak. Ahogy kifelé jöttünk a temetőből, némán és végtelen aprón a hatalmas lángoló ég alatt, hallottam, hogy megborzunk, de nem igen figyeltem oda. Később az ösvényen lefelé miközben az ég lassanként kihunyt, észrevettem, hogy nagyon sápat, mintha fázna. De ez nem egyszerű fázás volt. Valami más volt, amit már hosszú évek óta ismerek, de mégis minden alkalommal dühbe jövök tőle. Egy olyan betegség, ami nem betegség, hanem félelem a betegségtől. Az az átkozott félelem, amelyet ő előérzetnek nevez, az orvosok szorongásnak, én pedig úgy, hogy bogarak a fejedben. Valamennyi nyavajájával, a beszedett poraival, a gírbegurba kerekeivel, az alig 40 kilójával együtt mindannyiunkat túl fog élni. Mondom is neki mindig. Ő nem tagadja, már amikor a bogarak elmúltak. De amikor bennük van nyakig, Senki és semmi nem veri ki a fejéből, miszerint a halál itt leselkedik rá a kaszájával, hogy idő előtt elragadja őt szerető gyermekeitől és olvasóitól. Senki és semmi nem képes meggyógyítani, egyedül az én gorombaságaim. Mi bajod? kérdeztem tehát gorombán. Semmi, felelte elhaló, ám hősies hangom. Kezét a szívére szorította, és gyenge kőhéselésre fakadt. Álá kaméliás hölgy. Értem. Szögeztem le. Tbc. Ő nem értékelte elmészségemet, csak bámult tovább maga elé, óriásira tágult szemmel, s homlokán a felirással: Haldokló ám férjétől meg nem értett, asszony. Egész este fogcsikorgatva vártam, mikor adja be a derekát és fordul hozzám segítségét. Ő azonban erősen tartotta magát. Pillantásomat következetesen elkerülve és köhécselve sürgött forgott ágyak, takarók, naftalin, tüzifa, gyermekek és bú között. Gyorsan és hangosan beszélt, füstölt, akár egy asztmás kandalló, és egyik port a másik után vette be a hátam megett. De ha megkérdeztem, mi baja, így felelt. – Nekem? – Semmi. És tüntetőleg köhétselt. Korán feküdtünk le, mert hideg volt. Odafőn nemigen vagyunk fűtésre berendezkedve. Egyetlen óska kájhánk van, amely pokolian füstöl. Melegíteni viszont nem melegít, mivel a padlórésein át a tó olyan jeges levegőt küld fel, hogy öröm érezni. Vetközés közben a fogvacogás koncertet rendeztünk, mint tíz fogátfacogtató család. De amikor már mind átmelegettünk pulóverekből, takarókból és naftalimból rakott fészkünkben, a kájhában ropogott a tűz, a tó pedig altató alá dúdolta odalentről, a feleségem csak vacogott akkor is. Az egész ágy rázkódott bele, akár egy robogó vonat. Elég legyen már, törtem ki. Nem szégyelled magad? De igen csuttogta, és reszketett tovább. Halljuk, érdeklődtem. Ezúttal miben halálozol el? Nem tudom, mondta. Rasz vagyok. Mit fáj? – nem, nem tudom, mi, mi, mi, mindenem. Mikor ugyanis rájönnek a bogarak, nincs a testének olyan porcikája, amelyet meg ne szállnának. – Nem kapok le, le, levegőt, lihegte. – Úgy kell neked, mondtam kegyetlenül. Legalább megtanulod szabad-e úgy füstölni, mint egy gyárkémény. Haldoklás közben is volt annyi ereje, hogy megjegyezze. – Te meg úgy füstölsz, mint két gyárkémény. – Én férfi vagyok. Torkoltam le. És nem negyven kiló, és nincsenek halálfélelmeim. A halál menten köhügő rohamot kapott. Kezét szívére szorította, megint köhögött, megint a szívét tapogatta, és én üvölteni kezdtem, hogy torkig vagyok vele, hogy aludni akarok, hogy azonnal hagyja abba. Hogyha azt képzeli, ének idején fogok neki rohanni orvosért, ez gyorsan verje ki a fejéből. Én ugyan nem ébresztek fel tisztességes embereket egy rögeszmés, idegekre mászó nő miatt, aki folyton azt hiszi, hogy legott meghal, és nem hal meg egyszer se, vinné el az ördög. Annyira üvöltöttem, hogy egyszer csak belém nyilalott a gondolat. Hát, ha még én találok meghalni gutaütésben. Erre aztán abba hagytam. Csönd. Már nem köhögött, nem is reszketett. Nem kapkodta a levegőt. Egyáltalán nem lélegzett. Abban a szempillantásban megtudtam, mit értenek a regényírók azon, hogy úgy érezte, jeges kézmarkója meg a szívét. Csupa csont, szólítottam halkan. Csönd. Felpattantam fektemből, és lámpát gyújtottam. A mellettem magasodó takaróhegy alatt kelletlen morgással mozdult meg valami. A haldokló az igaza kálmát aludta. Üvöltésem megtette hipnotikus hatását. Rám azonban az ellenkező hatást tette. Az álom végképp elkerült, s valami ostoba nyugtalanságot hagyott a helyén. Csak forgolódtam ide-oda, mint tíz férj, amikor forgolódik. Jól van, most alszik. De holnap? Holnap újból elkezd füstölni, köhögni, porokat szedni, rohangálni, dolgozni, szeretni mérték nélkül, napról napra rombolva az egészségét. Az Isten itt az ilyen túlfűtött teremtményeknek gondoltam századszor fordulva egyik oldalamról a másikra. Gyötrelmes fél látni véltem, amint vékonyodik és sápad akár egy apró gyertya, mely elolvad a túl erősen lobogó lánghevétől. A sötétben felé nyújtottam a kezem. Nem, még nem olvadt el egészen, de mintha nehezen lélegezne. Kitapintottam a púzusát, mintha gyengén verne. Megsimítottam a homlokát, mintha verítékezne. Rosszul van, Gondoltam, rémültem. Valamit tenni kell. Le nem a szemem, úgy rémlett egész éjjel. S a hajnal első fényében, no jó, mondjuk a másodiknál, nagy óvatosan felöltöztem, és elindultam az orvosért. Előbb azonban a főtéren megittam egy kávét, melynek hatására a pánik hangulat érezhetően alábbhagyott. Aztán még jó sok időmben telt, mire ráakadtam a doktorra, aki a völgyben járt a sorra betegeit. Mikor végre elkaptam, s ő szkeptikusan, de megadóan tűrte, hogy hazacipeljem, a gyermekek már odakint futkároztak a sápat novemberi napfényben. Nem lepődtek meg a doktor láttán, inkább, mintha mulattak volna. A haldokló odafent ült az íróasztalánál, cigaretta és füst felhők között, és gépfegyverként kattogtatta az írógépet. Ó, hát itt a beteg, mondta a doktor. Nagyon becsültem az erőfeszítéséért, melyel igyekezett megőrizni komolyságát. A túlfűtött teremtmény harciasan fordította felink fakó orcáját és karikás szemét. – Talán ő a beteg – mutatott rám. – Én csak a bogaraimmal vacakoltam. Menjetek dolgom dolgomba. Szippantott egyet a cigarettájából, és köhögni kezdett, mint tíz túlfűtött teremtmény, amikor köhög. – Levetközni – parancsolt rá Kurtán az orvos – Fél órával utóbb kész volt a diagnózis: hörkurut és melhártya irritáció. Nem is tudom kilepődött meg jobban három közül. A feleségem, vagy én, vagy az orvos. Bogarak helyett csak úgy, se szó, se beszéd, kisül egy melhártya irritáció. Hihetetlen. Hihetetlen. Feleségem nem hogy letörtségének nem adta jelét, hanem valósággal felajzottnak látszott. Végre egy igazi betegség. Hiába való orvosi vizsgálatokkal zsúfolt életében példátlan eset volt a mostani, s ez jogos elégedettséggel töltött el. Nem úgy engem. Én egyáltalán nem voltam elégedett. Tajtékoztam a dűtől, Hogy merészel ez itt melhártya irritációkat kapni az én engedélyem nélkül? Ő félrehajtott fejjel nézett rám. Semmi baj, mondta, mintha én volnék beteg. Mért képzelsz már egy melhártya irritáció is valami? Ha rendesen kúrálják, csak ugyan nem veszélyes, erősítette meg a doktor. Ám születése óta ismervén a tiszteletre méltó pácienst szigorúan hozzátette. De kúrálni kell, világos. Nem szabad agyon fáradni, nem szabad megfázni, nem szabad túl sokat gépelni, viszont be kell adatni ezeket az injekciókat. Receptet firkantott, átnyújtotta nekem és felállt. Hanem a legelső dolog, – sűvitette mutatóujját kérlelhetetlenül szegezve. abba hagyni a dohányzást. A végzetes szavak tovább rezegtek a levegőben. Hogy felmérhessék a pillanat súlyát, tudniuk kell, hogy a feleségem számos testvér legfiatalabbja lévén 15 esztendős korában kezdte elszívogatni a fivérektől levetett csikkeket. 16 éves volt, amikor megkezdte az illegális cigarettavásárlást, és 17, amikor már hivatalosan tette ugyanezt és abba se hagyta többé. Egyetlen napra sem. Elmondhatom, hogy hitvesem életének valamennyi rossz vagy jó, nehéz vagy derűs, komikus vagy tragikus eseményét szájában cigarettával vészelte át. Ahogy közvetlenül egy-egy gyermekünk születése után hegyen beosontam a klinikai szobába, s fölébe hajolván eldadogtam azt az összefüggéstelen szöveget, amely minden valamire való dönsült apa sajátja, ő fáradságosan felemelve szemhíját rám mosolygott, elcsigázott pofácskáját odadugta az én, szabályszerűen könnyáztatta arcomhoz, s szerelmetesen így suttogott. – Adj egy cigarettát, csak a nővér meg ne lássa. – Gondolom, most már van némi fogalmuk a dologról. Gondolom, megértik, miért folytottam vissza a lélegzetemet az orvos szavai után. Felkészültem mindenfajta fájdalomkitörésre, tiltakozásra, ellenszegülésre, mennyei tészta kiáltásra. Ám ez, az ördöngős meglepetés masina, a feleségem, csillogó szemmel és zsandárki elszántsággal emelkedett fel. Rendben van, jelentette ki ünnepélyesen, És az ügyiránti lelkesedés szentüzében lángolva felragadta valamennyi cigarettáját, és látványos mozdulattal belehajította a tóba, elordítván magát. Vesszen, Sámson és mind a filiszteusok, amiről nem tudom pontosan, hogy került ide, ám amikor nőn felajzott állapotban van, jobb nem firtatni szavainak logikáját. A felajzottság több óra hosszat tartott, melynek folyamán a túlfűtött teremtmény nagy odaadással és váratlan komédiási adottságokkal domborította a szilárd jellemű nőszerepét, aki, ha abba kell hagynia a dohányzást, hát hip-hop abba hagyja és kész. A lelki erő és vasakarat tündökletes példája, szemben a gyenge és szenvedélyeinek rabságában vergődő férjel. Később ez a szerep mind kevés simulattatta, mind és mind kevésbé, és mire este Milánóba értünk, a szilárd jellemű nőhelyét egy révült és beszámíthatatlan fehér foglalta el, aki határtalan undorral szopogatott holmi mentolosz cukorkákat, és csak kóválygott a lakásban. Leült, majd felállt, minden ok nélkül, folyamatosan zsebre dugta, majd kihúzta a kezét, magára vonva róza rosszallását. – Nagy császson, micsoda ideges vagy! – a kutya zavar csodálkozását, és a macska iróniáját. Ami a gyerekeket illeti, ők együttérzőek voltak, mint mindig, s idekeztek pszichológiailag hasznossá tenni magukat. – Hiába! – a nagy, miután megpróbált lelket önteni belén, mondván – gondold meg, mennyi pénzt tudsz majd spórolni – Durván letorkoltatott imígyen. – Elhallgass, Harpa én fütyülök a pénzre. A középső, aki eként iparkodott őt felvidítani, közismerten szabatos fogalmazásával. – Tudod, milyen vagy? Mint Walter Csiári abban a darabban a tévében, amiben azt játszotta, akinek nem volt szabad cigarettázni, és összetört és zúzott mindent. A következő intést kapta válaszul. – Először is tanuld meg tisztességesen kifejezni magad, Másodszor légy szíves nem eszembe juttatni azt a jelenetet, különben még inkább szeretnék rágyújtani, és mindjárt én török zúzok össze mindent. Mire a kicsi sóhajtva dugott oda az arcához két pelust, angyali hangon bíztatván őket. – Adjatok patpatot fegény öreg nagyanyátoknak, akinek nem fabad cigarettázni. – Ne is emlegesd a cigarettázást! – főrmet rá a szegény öreg nagyanya kezefejét harabdálva. Így aztán a gyermekek megelégelték a dolgot. Visszavonultak ágyukba, és magamra hagytak az elvonókúrás prédájából. Több mint fél óra hosszat üldögéltem vele a kikapcsolt televízió előtt. A közvetített filmszereplői mind cigarettáztak, és ő nem bírta nézni, és kellemes csevegéssel igyekeztem lekötni a figyelmét. De mindössze annyit sikerült elérnem, hogy úgy nézzen rám, mintha valami különlegesen lény volnék. Mi több, elviselhetetlen. Minden bajának egyetlen okozója. – Hogy is jutott eszedbe orvost hívni? – tört ki végül. – Miért? Ha nem hívom el az orvost, akkor nincs melhártyai De Dehogy nincs, de akkor nem tudnám – hangzott a logikus válasz. – És nyugodtan dohányoznék. – És mi hamarabb szanatóriumba kerülnél? – Csak ne fesd a falra – mondtasd gyűlölködve mért végig. – Éppen elég éle vagyok már törve – ha te nem kéjeleks is azzal, hogy végképp kétségbe egy, és köhögött. Megpróbáltam más oldalról hozzányúlni. Márpedig ez a betegség végső soron a javadat szolgája. készakarva akarva küldte rád az őrangyalunk. <gül> Milyen drága, fakadt epés kacogásra hitvesem. Látszik, hogy ő nem dohányos. Kísérletet tettem a hiúsák húrjának megpendítésével. – Meglátod, ha sikerül leszoknod, egy-kettőre meghízol, megfiatalodsz és megszépülsz. – Persze, mert most öreg vagyok és csúf – mondta ő. – Tudom én, mi jár az eszedben. Tudom, hogy neked a mólát nőcskék tetszenek, de talán mégsem kellene egyenest a szemembe mondanod, nem? – És itt tovább. – Mondhattam neki bármit, az mind visszafordult ellenem, akár a bumerán mintha csak a méreg, amelyet ki kellett küszöbölnie szervezetéből, az utolsó cseppig a kedélyébe áramlott volna át. Szabadulni akarván a kísértéstől, hogy késedelem nélkül megfojtsam, kimentem az előszobába egy erősítő cigaretta elszívására. Mikor pedig visszatértem, ő változatlanul ott kuporgott a díványon, karikás szemmel és felborzolt hajjal, komoran szopogatva cukorkáit, s az üres képernyőre szegezve még üresebb tekintetét. Kezével időnként olyan mozdulatot tett, mintha egy nem létező füstfelhőt akarna elkergetni az orra elől. Egyszerre borzasztóan megsajnáltam. Annyira apró és beteg, és nem szabad cigarettáznia. És én nem tudok rajta segíteni. – De hogy nem tudsz? – szólt rám a lelki ismeret. – Ne is tégy úgy, mintha nem értenéd, te álszent, önző, gerinctelen alak. – Hát jó, legyen. Megmutatom én neki, mire képes egy férj. Öklömben összemorzsoltam maradék cigarettáimat. E fogva, adtam hírül feleségemnek és a nagyvilágnak, én sem dohányzom többé. Két hét telt el a történelmi kinyilatkoztatás óta. Ma este a folyosón végighaladtomban meghallottam, hogy a telefonnál ülő hitvesem a következő helyzetjelentést adja gömböcnének. Én? Én már meggyógyultam. Leszámítva a fejfájást, szívidegességet, hányingert, szédülést, gyomoridegességet, kutya bajom sincs. Semmi köhögés, semmi irritáció. Erős a gyanom, hogy bár Zóli doktor, aki dínó hergelt fel, eltúlozta a dolgot, hogy rám ijesszen, és abba hagyassa velem a dohányzást. Mi? Hát persze, hogy újra újrakezdhetném. De ha már kora erőfeszítést tettem, kár volna visszaesni, nem gondolod? Tudod, hogy Gabriella, amikor leszokott a cigarettáról, tizenkét kilót hízott egy év alatt? És még csak most is hízik, hízik, abba se tudja hagyni. És én hisztam már harminc dekát. Diadalmas szünet. Meg aztán, ha újra kezdeném a cigarettázást, mit szólna az a szegény őrangyal, aki annyit fáradozott, mikor leszoktam róla? Mi? Persze, hogy hiányzik. Főleg, amikor dolgozom. Fele királyságomat odaadnám egy cigarettáért. De hát, uralkodik magán az ember, nem igaz? Pusztán akar a terő kérdése. Hős szünet. Kicsoda? Dino? Ó, ő újra kezdte. Na persze, de szerencse is, mert ha nem, valamennyien belebolondulunk. Elmondani se tudom, milyen volt. Egyszerűen a közelébe se lehetett menni. Harapott jobbra és harapott balra. Mászkált fel alá, szájában a kialudt pipával. Tisztára, mint egy hula úr, amikor ideg összeomlása van, és vicsorgott és bömbölt, és halára rémített nőket és gyermekeket. Róza, ha csak a lépteit meghallotta, bezárkózott a konyhába, és többé nem volt hajlandó kimozdulni. Bruna állandó jelleggel az Aventinuszon tanyázott. Pop földig lógó orral járt. Tatti mindenféle tiszteletlenségre tanította a pelusokat a nagyapjuk háta mögött. Aki cigarettázáv nélkül, egész olyan, mint egy vérfomja fenevad. Én pedig, hát képzelheted, egyszerűen nem bírtam tovább. Ezért megmondtam neki, hogy kezdje újra, mert ha nem, újra kezdem én. Eleinte nem akart kötélnek állni, de végül feláldozta magát a család érdekében, és most odabent füstöl, akár a vezúk, hogy behozza az elveszített napok mulasztását. Hő, ezek a férfiak, kedvesem. Az akaraterőről azt sem tudják, eszik-e vagy isszák. Na, szervusz, megyek, mert az az érzésem, hogy a vezúv itt hallgatódzik az ajtó mögött. Elsúranok az ajtóból, és várakozón leülök a nappaliba a díványra. Íme, most belép a szilárd jellemű nő. Letelepszik mellém a a pluszával, és feje körül a jól látható dicsfényjel. Én meg úgy teszek, mintha semmit sem hallottam volna. Végeded, eredményben kényelmesebb is. Ó, bepompás dolog cigarettára gyújtani, míg a feleség mentulos cukorkát szopogat. Rémlik, mintha látnám az őrangyat, aki cinkosan rám hunyorít, miközben homlokát törölgeti legutóbbi fáradalmai után. És eltöprengek, vajon mit tartogat számunkra a jövő. Talán ezen gondolkodik ő is.